Я бажаю власноруч скинути цю невільницю в урвище, аби мою силу бачили зорі і всесильний Аллах та дарували перемогу в майбутніх битвах. Чи буде на це ваш дозвіл? Секунди видалися йому вічністю, поки Ага нарешті згідно хитнув головою. Як Шиха, Сане, потім можеш йти гуляти зі своїми яничарами. До завтра, а там готуйтесь до від'їзду. Дівчина довго не приходила до тями, і Богдан увічий вже подумав, що все-таки не розрахував удару. Але нарешті красуня ледь чутно застогнала і розплющила очі. Впізнавши яничара, полонянка скрикнула, та Богдан швидко затолив її рота. «Мовчи, мовчи, чуєш?» – прошепотів він. «Ми тут самі, але можуть бути й татарські вивідачі». «Вбивця!» – люто прихрипіла невільниця «Запроданець Іуда». «Я не вбив тебе, а врятував!» – посміхнувся Богдан. «Ось послухай мене, дівчину!» «Неподалік звідси...» Є християнське селище Мангуш. Там живуть усі відпущені християнські невільники. Перечекаєш тут до схід сонця, а потім підеш. Знайди знахарку Соломію. Люди підкажуть, де вона живе. Бо сам я не знаю. Тільки дивися, будь обережною. Бо в Мангуші за християнами наглядають татари, прислані ханом. Бояться собаки, щоб мангушці не стали занадто вільними. Отож, не зізнавайся, хто ти і звідки, бо інакше нам обом смерть. Соломії можеш сказати. А як похопляться мене, злякано прошепотіла дівчина, здригаючись, доженуть? Хто, похитав головою Богдан, я вбив тебе у них на очах, розумієш? Що правда, вухо довелося відрубати. То вже вибач, дівчино, гоже, не можна було інакше. А зараз слухай уважно. Я знизу, між уламками скель, підвісив кошму. То впадеш ти не боляче, не бійся, що високо. Тільки благаю тебе не кричи, зірко, ясно, бо. Вдруге, бити таку красуню по голові мені б не хотілося. Я мушу скинути тебе в урвище. Раптом хтось такий, та слідкує за нами знизу. Все зрозуміла. Дівчина хитнула головою і встала, спираючись на Богдана. Той обережно підняв невільницю на руки. Не бійся, я не буду кричати, соколи. Прошепотіла вона, обнявши юнака за шию. «Кидай! Я тобі вірю!» Богданові перехопило подих від ледь чутних пахощів її волосся і гнучкого тіла, але він переміг себе і, зціпивши зуби, зробив крок до краю. «Як звати тебе, рятівнику?» – витираючи сльози, спитала красуня. «Скажи, за кого мені Бога молити, сокол ясний?» «І чому ти яничар?» Доля так склалася, зірко небесна, Сумно всміхнувся Богдан. «Та то вже нічого якось буде. На, одягни оцю лахмину, Щоб на жебрачку скидатися, Менше чіплятися будуть. Мені час повертати, Чекають і ага, і мої яничари, а ти тут посидь, як я казав. «До схід сонця і йди!» «Нічого не забула?» Дівчина похитала головою, пильно вдивляючись у Богданове обличчя. «Прощавай, соколику!» Спробувала вона вклонитись, але не змогла. Від болю в ранах запаморочилося в голові. «Вибач, і вклонитися тобі не можу. Мене Оксаною звати». «Батечко мій, Максим Перепілка, десь із турками б'ється. Може, ще побачимося з ним, коли буде на те, Божа ласка. Скажи все ж таки, як звати тебе?» Чула я, ніби Хасаном кликали. «Ні», – посміхнувся юнак, відступаючи в темряву. «Не Хасаном, зіронько ясна, Богдан Крайченко я». Козак Запорозький. Не встиг Яничарага передати наказ своїй особливій орті, 2 жовтня 1663 року козаки, яких вів Кошовий Іван Сірко, прозваний татарами Урус Шайтаном, увірвалися до Перекопської фортеці. Сонна сторожа помітила січовиків уже біля мурів і вдарила було на сполох, та запізно запорожці увірвались у велике місто, наче вихормчали вони, рубаючись до малого міста, яке штурмував російський боярин.